Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 55. Далі все відбувалося дуже швидко. Наставала розв'язка, не було сумнівів. Руки Анжеліки з'єднали у зап'ястях, підтягли догори і прив'язали до однієї з колон зали. Одяг зі спини зірвали. Удари батога здавались дотиком розпеченого вугілля. Вони прискорювалися, стаючи суцільним опіком. Колись я це бачила на красивих картинках у моїй книзі про святих мучеників церкви. Тепер вона сама прив'язана до стовпа тортур. Спину палило все сильніше. Вона відчувала, як по ногах течуть теплі цівки крові. Майнула думка. Не так страшно, але ж буде продовження. Нехай, принаймні, почалося. Зупинити це не в її владі, вона лише камінчик, який котиться водами потоку. Їй згадалися бурхливі потоки піренеїв, які вона побачила у дні першого заміжжя. Дуже захотілося пити, в очах потемніло. Удари припинилися, і в цьому затиші біль розповзався по всьому тілу і ставав нестерпним. Їй розв'язали руки, але лише, щоб повернути обличчям до залу і знову прив'язати до колони. Крізь каламут, який застилав очі, вона побачила ката з жаровнею, повною розпеченого вугілля і жахливі знаряддя тортури, які він розклав на дошці. Це був євнух, що заплив жиром, за бличчям горили. Його оточували інші євнухи, які не встигли переодягтися для тортур і лише зняли тюрбани. Мулей Ісмаїл сидів ліворуч. Він відмовився від перев'язування. Його рана була неглибока, Кров уже згорнулася і підсихала. Але султан хотів, щоб її бачили усі. Кожен мав відчути скоєне святотатство. У глибині приміщення знаходилися чоловік 20 рабів-французів. колін патюрель у ланцюгах, маленький, рудий, з рухливим обличчям Жан-Жан Парижанин, маркіз де Кермєв та інші. Завмерши, вони дивилися з подивом на цю білошкіру напівголу жінку, що мучиться тортурами. Стражники з хлистами та шаблями тримали їх на шанобливій відстані. Осман Фераджі схилився до Анжеліки. Він говорив арабською дуже повільно. «Послухай, великодушний король Марокко готовий пробачити тобі безрозсудний вчинок. Обіцяй коритися йому, і він пощадить тебе. Ти згодна?» Чорне обличчя Османа Фераджі пливло і танцювало перед нею. Анжеліка подумала, що це останнє обличчя, яке вона бачить у своєму житті. І добре, Осман Фераджі був великий, а більша частина людей така дрібна, така нікчемна. Потім поруч виникло бородате світле обличчя коліна патюреля. Моя бідненька крихітко, ви ж не дасте себе так калічити, бідолашна моя. А навіщо ви дозволили розіп'яти себе коліне патюрелю? Захотілося запитати їй. Але її губи змогли вимовити лише одне слово. «Ні. Тобі відірвуть груди. Тебе понівечать розпеченими щепцями», – сказав Осман Фераджі. Очі Анжеліки заплющилися. Їй хотілося залишитися наодинці із собою та своїм болем. Люди спливли, вони вже далеко. О, скільки це ще триватиме! Вона почула ремствування рабів наприкінці зали і здригнулася що збирається робити Кат. Потім чогось нескінченно чекали, потім її руки розв'язали, і вона поповзла колоною вниз, кудись далеко, дуже далеко і дуже довго. Коли Анжеліка прийшла до тями, вона лежала на боці, щокою на шовковій подушці. Першим, що вона побачила, були руки Османа Фераджі. Їй невиразно згадалося, як у Марині вона чіплялася за ці патриціанські руки, із нігтями червонішими, ніж рубіни його перстнів. Вона трохи повернулася, пам'ять відновилася, і її охопила особлива легкість, яку вона відчувала, народжуючи своїх дітей. Біль відступав, і в душі народжувалося відчуття дива. «Все скінчилося?» – спитала вона. «Мене катували, і я зуміла витерпіти». «І я померла?» – передражнив її Осман Фераджі. «Дурненька норовиця, Аллах не був дуже милосердний до мене, коли поставив тебе на моєму шляху. Знаєш, що якщо ти ще жива і тебе лише ганяли по спині, то це тому, що я сказав молею Ісмаїлу про твою згоду. Але оскільки ти не могла відразу довести йому свою покірність, він дозволив забрати тебе і лікувати. Ось уже три дні, як ти кидаєшся в лихоманці». Ти будеш гідна царської уваги не раніше наступного місяця. Очі Анжеліки сповнилися сльозами. То все почнеться знову. Навіщо ви це зробили, Османе Фераджі? Чому не дали мені померти? У мене немає мужності повторити усе ще раз. Ти поступишся? Ні, о, ви ж добре знаєте, що ніколи. Ну і добре, не плач, Фірюзо. Ти маєш час приготуватися до нових мук. Насмішкувато заспокоїв її Верховний Євнух. Він повернувся побачити її увечері. Вона набиралася сил і вже могла, напівсидячи, спиратися на подушки, заклеєною пластером спиною. «Ви вкрали в мене смерть, Осма Небею», – сказала вона. «Але ж ви цим нічого не виграєте. Я ніколи не стану ні третьою дружиною, ні фавориткою Молея Ісмаїла. Я йому скажу це в обличчя, коли з'явиться можливість». І, і все почнеться знову. Я не боюся. Господь не залишає мучеників, які приймають страждання, в ім'я Його. Та й це бичування не було таким нестерпним. Верховний євнух закинув голову і дозволив собі розсміятися, що з ним рідко траплялося. Справді? Та ти хоч знаєш, дурна, що існує багато різних способів бити батогом. Удари можуть відривати шматки тіла а можуть лише злегка поранити шкіру, щоб потекла кров і справити враження, як було цього разу. Можна вимочити в наркотичному відварі і тоді, потрапляючи на рану, він дурманить, полегшує страждання. Це не було таким жахливим, щепак, я наказав щадити тебе. Анжеліку охопили суперечливі почуття. Нарешті здивування побороло образу за обман. О, навіщо ви це зробили для мене, османе бею? серйозно спитала вона. Адже я обдурила ваші надії. Ви розраховуєте, що я ще схаменуся? Ні, я вже не передумаю. Я ніколи не поступлюся. Ви чудово знаєте, що це неможливо. Звісно, звісно, знаю, раптом гірко промовив верховний євнух. Риси його обличчя на мить змінилися, втративши звичайну велич. У них майнув вираз сумної мавпи, притаманний засмученим неграм. Я відчув силу твого характеру. Ти як алмаз, ніщо тебе не зламає. Тоді навіщо? Чому не віддати мене моїй сумній долі? Він захитав головою. Я не можу. Ніколи не зможу дивитись, як малей Ісмаїл калічить тебе. Ти найкрасивіша і найдосконаліша із жінок. Не думаю, що Балах часто створював істоти, подібні до тебе. Ти справді жінка, і нарешті я тебе знайшов після стількох пошуків на ринках світу. Я не дам Молею Ісмаїлу знищити тебе». Анжеліка кусала губи від бентеження. Він помітив її здивований погляд і з усмішкою додав. «Такі слова з моїх уст здаються тобі дивними. Що ж, я не можу тебе бажати, але можу тобою захоплюватись». І, можливо, ти надихаєш моє серце. Серце? У цього, який підвісив шейха Абделькаріма над багаттям? Який відправив юну Черкешенку на страту? Він почав говорити повільно і задумливо. Так, це так. Мені подобається, що твій розум не поступається твоїй красі. Мене полонить досконалість, з якою твоє тіло відбиває твою душу. Ти істота благородна і незвичайна. Тобі відомі жіночі хитрощі, не чужа, властива жінкам жорстокість, але, незважаючи на твої гострі кіхтики, ти зберегла материнську ніжність. Ти мінлива, як море, і постійна, як сонце. Досвідчена і все ж таки залишаєшся наївною латинянкою, яка переслідує свою єдину заповітну мету. Ти схожа на всіх жінок, і разом з тим тебе не порівняєш із жодною. Мені подобаються думки, що ще не дозріли у твоїй розумній голові. Подобається навіть те, якою ти будеш у старості. Мені подобається, що ти могла шалено бажати Молея Ісмаїла, безсоромна, як Єзавель, і спробувала його вбити, як Юдіфу убила Олоферна. Ти священна посудина, куди творець, здається, влив усі скарби вічної жіночності. І помовчавши, уклав. Я не можу дозволити тебе розбити. Аллах мені цього не пробачив би. Анжеліка вислухала його зі слабкою усмішкою на зблідлих губах. Якщо мене запитають, від кого я отримала найпрекрасніше любовне визнання, я відповім. Це було визнання верховного євнуха Османа Фераджі, піклувальника гарему його величності султана Марокко. Надія знову спалахнула у ній. Вона була вже готова просити його допомогти їй бігти, але інстинктивна обережність усе ж таки втримала її. Вона вже надто добре знала невблаганні закони сиралю, щоби усвідомлювати, що спільність верховного євнуха утопія. Треба бути наївною латинянкою, як він сказав, щоб мріяти про це. що ж буде зі мною? прошепотіла вона. Очі темношкірого були спрямовані у далечінь. Ще три тижні до молодика. Але що має статися за цей термін? Діка ти нетерпляча. Тисячі тисяч речей можуть статися за три тижні. Адже за єдиним знаком Аллаха весь світ може впасти в одну мить. Фірюзо, тобі буде приємно подихати свіжим нічним повітрям на вежі Мазагреб. Так? Тоді йди за мною. Я покажу тобі зірки. Вежа, де знаходилася обсерваторія Верховного Євнуха, була нижчою за мінарети, але вищою за міські стіни. Між її гострими зубцями світилося пусте поле з дуже рідкісними плямами оливкових гаїв, що тиснуться до міста, а далі голе й кам'янисте. На сильній підзорні трубі астронома, секстантій, компасах та глобусах, лежали місячні відблиски. На їхніх лакованих боках. Відбивалися далекі зірки, що сяяли на небі. Жодна хмарка не затьмарювала їх. Турецький вчений, худенький, старий чоловічок, якого Осман Фераджі привіз із Константинополя, який згинався під вагою тюрбану і величезних окулярів на носі, служив асистентом. Займаючись астрологією, Осман Фераджі любив одягати свій суданський плащ та шитий золотом тюрбан. Це ще більше збільшувало його зріст, коли він стояв перед величезним куполом зоряного неба. І лише срібляста лінія змальовувала його чорний профіль на тлі ночі. У цій миті він здавався майже нематеріальним. Гостя присіла осторонь на подушках. Верхівка Мазагребської вежі здавалася світилищем духу. Жодна жінка, напевно, не проникала сюди, думала Анжеліка. Але Верховний ємнух не поділяв нехтування справжніх чоловіків до жіночого розуму. Позбавлений осліплення почуттів, він судив про жінок з уважною об'єктивністю, за їхньою міркою відкидав дурних, але наближав тих, чий розум виявлявся гідним інтересу і здатним приємно й корисно впливати на його власний. Анжеліка багато чому його навчила. І не лише тому, що стосувалося французького сукна та перської ноги. Завдяки їй Осман Фераджі наблизився до розуміння характерів людей із Заходу. Ця перевага може виявитися безцінною, якщо одного разу Моле Ісмаїл наважиться спорядити посольство до версальського володаря. Чи справді Осман Фераджі назавжди відмовився від своїх планів зробити Анжеліку третьою дружиною Молея Ісмаїла? Зрозуміло, Усе тут було не так просто, однак виконання цього чудового задуму віддалялося, гублячись у просторі. Як ці примхливі планети, деколи доступні спостереженню один раз за все життя, проти нависаючи над людськими долями. Що обіцяють йому їхні загадкові поєднання? Он ті зоряні туманності, зближуються вони чи віддаляються одне від одного? У розумінні латинянки становище безвихідне, навіть трагічне, але Осман Фраджі звик вичікувати. Зараз він знову запитував зірки, які першими відкрили йому, що на нього чекає гірке розчарування. І вони знову підтверджували земним дорогам француженки та мулея Ісмаїла дано зустрітися лише на коротку мить. Ця жінка вже йде, віддаляється від султана, як падаюча зірка. Але чи до смерті? Небесні знаки попереджали, і їхнє грізне значення вразило Османа Фераджі. Він здригнувся, ніби зовсім поряд пролетів Азраїл, янгол смерті. Збентеження було таке велике, що його пальці з побоюванням торкалися холодного металу телескопа. Цього вечора він хотів вирвати у неба його найглибші таємниці. Саме тому він і привів сюди жінку, про долю якої запитував. Її присутність повинна посилити магнетизм, що походить від людських істот, з'єднується з потоками таємничої енергії, що випускаються всім, що зроблено творцем. Духовна сила, якою була наділена Анжеліка, дивувала його. Спершу він недооцінив її. Він зізнався собі, що вона належить до рідкісних людей, до чиєї справжньої суті йому не вдалося проникнути. То була дуже серйозна помилка. Не зрозуміла інакше, ніж її жіночність, що прикриває, як тонка, оманлива вуаль непереможну силу. Нині він змушений визнати, що за її ніжною красою прихований неабиякий характер. Вона й сама не усвідомлює, поки що всієї винятковості своєї долі. Налагоджуючи механізми телескопа, він запитував себе, чи не заплутався він настільки, щоб потрапити у власні тенета. Анжеліка дивилася на зірки. Вона воліла бачити їх маленькими і такими, що переливаються немов коштовності на чорному оксамиті, а не збільшеними підзорною трубою. Що шукав Осман Фераджі у цьому скупченні далеких світів? На жаль, її мозок не здатний до такої мудрої науки. До того ж перебувати у вежі, лежачи, і розглядати зоряне небо над собою – усе це нагадувало давні ночі у Тулузі. Тоді її чоловік, граф Депейрак, теж бувало приводив її до своєї лабораторії і намагався пояснити деякі свої роботи. Якою дурною вона здавалася б йому зараз? Напевно, їм краще ніколи більше не бачити одне одного. Душа її так втомилася, так жорстоко розчарувалася. Життя скинуло її на такий пересічний рівень, що марно було мріяти знову піднятися і стати колишньою. Хто вона тепер? «Проста жінка. Жінка, яка не має іншого вибору, як поступитися мулею Ісмаїлові, або безглуздо померти з упертості. Віддатись королю Франції чи стати вигнанкою. Продатися, щоб не бути відданою. Вдарити, щоб не розчавили. Невже немає виходу? Жити!» Вона підвела обличчя до величезного вільного неба. «Господи, жити!» не задихатися вічно між приниженням і смертю. Якби тільки бранці погодилися допомогти їй тікати. Але тепер, коли саварі більше немає, вони не займатимуться нею. Навіщо їм така завада, як жінка? І все ж, якщо вона зуміє заволодіти ключами від маленьких дверей і вийде за першу стіну гарему, невже колін патюрель відмовиться узяти її з собою? Ні-ні, вона облагає його, вона встане навколішки. Але як же здобути ключ? Ключ, що зберігається тільки у Верховного Євнуха та у Лейли Айші. «Чому ти втекла?» Анжеліка здригнулася. Вона забула про присутність Верховного Євнуха, про його небезпечну здатність читати чужі думки. Вона вже відкрила рота, щоб відповісти щось, але промовчала, помітивши, що він не дивиться на неї. Він говорив ніби сам до себе а його запитливий погляд був спрямований до зірок. «Чому ти втекла з Кандії?» Він задумливо обхопив підборіддя рукою і заплющив очі. «Чому ти залишила цього пірата-християнина, який купив тебе? Рискатора?» Його голос був такий дивний, такий схвильований, що Анжеліка відчула раптову розгубленість. «Кажи, навіщо ти втекла?» Ти не здогадалася, що доля цієї людини і твоя пов'язані, відповідай, адже ти відчула це. Тепер він дивився на неї, і голос його став наказовим. Вона несміливо пробурмотіла. Так я відчула. Ох, Фірюзо! скрикнув він майже сумно. Пам'ятаєш, що я тобі казав? Не можна гвалтувати свою долю. Якщо вона тобі дає знак, що попереджає про її веління нехтувати ним не можна. Шлях цієї людини перетинає твій. І мені не все дано бачити, Фірюзо. Мені слід було б зайнятися нескінченними розрахунками, щоб прояснити найдивнішу у світі історію, яку я читаю по зірках. Знаю тільки, що ця людина тієї ж раси, як і ти. Ви хочете сказати, що він француз? Спитала вона сором'язливо. Говорили, що він іспанець чи навіть мароканець. Це мені невідомо. Я хочу сказати він тієї ж ще невідомої світораси, що й ти. Він знову обернувся. Його руки креслили в повітрі дивні лінії, із вуст зривалося безладне бурмотіння. Незалежна спіраль з'єднується з іншою, і вона Він швидко заговорив арабською. Старий помічник записував, похитуючи своїм тюрбаном із зеленого мусліну. У повному сум'яті Анжеліка намагалася зрозуміти зміст їхніх промов. По обличчях, руках, коли вони маніпулювали компасами і глобусами, щось звіряючи з ними, вона намагалася зрозуміти значення вироку, від якого залежало її життя. Щойно вона була далека від думки про рискатора. Його образ уже стерся в пам'яті, а шалене зіткнення з мулеєм і Смаїлом – і поготів відсунуло давні враження на задній план. І раптом у неї перехопило горло від спогаду про чорну маску. Бачачи, що Осман Фераджі по-новому має в своєму розпорядженні телескоп, вона наважилася спитати. «Ви його знали, Османе Бею? Він такий же чарівник, як і ви, чи не так?» Він повільно похитав головою. «Можливо, але його магія з іншого джерела, ніж моя». Так, я справді зустрічався із цим християнином. Він говорить арабською і багатьма іншими мовами, але його мови темні для мене. Я почуваюся з ним, як людина минулого, із з мандрівником, що прибув із невідомих країв, і з вантажем, що живить майбутнє. Хто може його прийняти? Хто його зрозуміє? Вистино, ніхто ще його не чує. Але ж це звичайний пірат, – обурено вигукнула вона. Гиткий торговець сріблом. Він шукає свій шлях у світі, який відкидає його. І він йтиме, доки не знайде свого притулку. Невже й ти не можеш цього зрозуміти? Ти, яка пережила стільки різних доль. Ти сама теж намагаєшся знайти своє справжнє обличчя. З голови до ніг Анжеліку охопило тремтіння. Ні, цього не може бути. Верховний євнух не може знати її життя. Невже він прочитав її по зірках? З жахом вона глянула на небо. Ніч була ясна і сповнена ароматів. Вітерець, що дме з пустелі, просочувався запахами микнеських садів. Ніч подібна до будь якої іншої, але тут, на вежі Мазагреб, вона наповнювалася тривожними подихами. Анжеліці хотілося втекти звідси, залишити темношкірого мага в оточенні дивовижних приладів та його окулястого переписувача, що зі скрипом виводить свої кабалістичні знаки і схожого на метушливу комаху. Вона більше нічого не хотіла знати, вона втомилася, але продовжувала сидіти нерухомо, без відірвати очі від повільного руху труби телескопа, спрямованого у небо. Наука Османа Фераджі піднімала завісу, що приховує невидиме. Що він іще повідомить? Раптом його обличчя набуло попелястого відтінку, що для нього означало «збліднути», і він глянув на неї з виразом майже переляканим, ніби побачив лихо, спричинене ним самим. «Осма не бею!» – вигукнула вона. – «Що ви прочитали по зірках?» Довге мовчання було їй відповіддю. Верховний євнух заплющив очі. «Навіщо ти втекла від рескатора? прошепотів він нарешті. Він був єдиним чоловіком, досить сильним, щоб з'єднатися з тобою, і, можливо, Мулей Ісмаїл, але я тепер не знаю, чи це було б на краще. Чоловікам, які домагаються тебе, ти несеш смерть. Вона тужно скрикнула і, склавши руки, благала. Ні, османе бею, ні, не кажіть цього. Виходило, що це з її вини пролилася кров чоловіка, якого вона кохала. Вона схилила голову, як засуджена. Заплющила очі, щоб прогнати ведіння інших осіб із її минулого. Ти приносиш їм смерть чи поразку. Ти несеш страждання, яке позбавляє їх смаку до життя. Треба мати виняткову силу, щоб уникнути цього. Усьому виною твоє вперте прагнення туди, куди ніхто не може піти за тобою. Тих, що слабкі, ти залишаєш у дорозі. Ціла, яку вклав у тебе Аллах, не дозволить тобі зупинитися. Доки не досягнеш місця, куди маєш прийти. «Де воно, осма не бею?» «Не знаю. Але поки ти не досягнеш його, тобі судилося руйнувати все на своєму шляху. Усе аж до свого життя. Я хотів керувати цією силою, але обманувся. Вона не з тих, які можна приборкати. Ти сама про неї майже нічого не знаєш. Від цього ти не менш небезпечна». Анжеліка аж засмучена розплакалася. Ох, осма бею, я тепер добре бачу. Ви шкодуєте, що не дали мені померти під тортурами. Навіщо вам знадобилося сьогодні дивитися на зірки? Навіщо? Ви були мені другом, а тепер кажете такі жахливі речі. Голос верховного євнуха пом'якшав. Він придивився до її обличчя, спотворене жорстоким сум'яттям. Не плач, Фірюзо, тут немає твоєї провини. Це поза тобою». Ти не приносиш нещастя, ти даруєш щастя, але люди надто слабкі, їм не під силу твої дари, тим гірше для них. Але я, як і раніше, твій друг, на жаль, тим гірше для мене. Відвернувши твою смерть, я хотів позбавити Молея Ісмаїла невідомого покарання. Але чи безпечно це для мене, хто знає. Тепер мені доведеться зробити щось жахливе, таке, що перевищує людські сили. Я маю боротися проти того, що призначено, протистояти самій долі, щоб ти не виявилася сильнішою за мене.